Дорогу перегодили стіною з автобусів і солдатів внутрішніх військ. Проте мітингувальники агресії не виявляли. Акція пройшла мирно. Після завершення акції під Межигір'ям